Imel hamdahillah rabbil alamin, والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد. Mi ćemo nastaviti dalje da govorimo o siru poslanika Muhammed sallallahu alayhi wa sellem. Kao što sejećate, našenje zadnje govorimo smo govorili o putovanju Rasul sallallahu alayhi wa sellem u Taif, u grad koji je od Mekke 70 km i govorili smo da je to jedan od najtežih događaja u životu Rasul sallallahu alayhi wa Kako to pojasnio Aish radijallahu aneha? Kada se govorio li Isra'a valmi'eranj, Isra'a znađi putovanje noću, odnosno putovanje Rasul'a sallallahu alaihi ve sellem iz Mekke u Bejtil Makris ili Kuc, odnosno Jerusalim. I uzvišen Allah, tabaraka ve ta'ala, spomenuo Isra'a samo u jednom ajetu, a to je u prvom ajetu sure Isra dok je mi rađu uspinjanje iz Bejtul Maktisa na nebesa Resula s.a.v. i o tome se govori u Sure Nežim. Kada se govori o godini u kojoj je se desio ovaj veliki događaj i samslučeni asi spominju mnogo različitih mišljenja. Međutim, ono što je sigurno da je taj događaj bio kada Resul s.a.v. izasla, znači nije se taj desio prije poslanstva uh -huh. Rasoola sallallahu alaihi ve sellem i isto tako se je nakon putovanja Rasoola sallallahu alaihi ve sellem u Tajif odnosno posle desete godine poslanstva Rasoola sallallahu alaihi ve sellem odnosno prije nego što je Rasool sallallahu alaihi ve sellem učinio hijž. I kako spominju islamski učenjaci odnosno historičari životopisa Rasoola sallallahu alaihi ve sellem kažu kako je došao hadisu kod Buharije da je Rasul sallallahu alayhi bio u Mešdžidul Haram kako je došo sura Isra. I vi ste vidjeli tamo kod Kaabe da postoji taj kako je zovu soba Ismaila, odnosno to su temelj Kaabe, međutim znači samo uzvišen. Tako da je Rasul sallallahu alayhi to bio pa kanje da je sallallahu alayhi uzdignu s tog mjesta i kako se spominje tamo i Hančar i drugi da je Resurs HaOV bio dignut do svoje kuće pa je se otvorio krog i nakon toga Resurs SAV zajedno sa Džibrijinom i sa jahlicom koja se zove Borank je prenesen skrozu Betul Maktis. I kako je spomenuto, ta jahlica je bila bijele boje dok je znači, nežina rast između magarica i isto tako mazge. Međutik, ako su spomenuli Slavsvičanjazi, znači toliko je hodila ta jahanica, da bi nežin korak završavao se dok do dopire pogled. Isto tako, Resurs s.a.v. spomenuo je dok je, znači, još bio u Mekin, prije nego što će krenti isra, a to je da putuje do Betul Makdisa, da je njegovo srce, odnosno da je njegovo prsa da su bila rasporena, znači od Grkana skroz do njegovog doljnih djela stomaka i da je Rasulullah srce bilo izvađeno i da je bilo očišćeno e, u jednoj posudi koja je bila u zlata, koja je bila ispunjena sa imanom, da bi nakon toga bilo napunjeno srce Rasulullah srce sa imanom nakon toga je bilo vraćeno njegovog srce i da bilo je zašiveno Isto tako Rasulullah ve je bilo prezentiran alkohol i e, mlijeko ili da kažem još precizitije, to je bilo kiselo mlijeko kada se svojilo, to je leben i bio prezentiran med i bio je prepuštan Resul sallallahu sallam odabit, pa je Resul sallallahu sallam odabrao kiselo mlijeko, da kajemo mlijeko, pa mu je rečeno da je ono što je fitra, odnosno ono na čemu su stvoreni ljudi, a to je Islam. Kada Resul sallallahu alaihi wa došao u pratnji Džibrila i na jahalici Burak, dok je došao znači do Meščidu laksan, Klanjao je sa prijašnjim poslanicima i rečo žalostan je bio imam. Sojahale je zaveza kako rekao rasul sallallahu za halke koje se nalaze na vratima a kao što su da učinili prijašnji veropose verovjernici. A nakon toga Džibril zajedno sa rasulom sallallahu alaihi ve na prva nebesa odnosno na donjanjačka nebesa. Pa kada je Džiblijl zatražio doprost da Resul sallallahu alaihi sa uspe na prva donjavnika nebesa, bio je upitan ko je to, odnosno ko se s tobom nazi, pa mi je odgovorio da je to Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, pa je bilo upitano da li je mu dostavljena poslanica, pa je Džiblijl obavijestio, nakon toga su mu izrazili dobrodošlicu i bilo mu je otvoren prva nebesa, I ušao je Resul Salo Selem da kajemo ispio se na prva nebesa gdje je našao Adam alaihi sallam i Džibrija alaihi sallam ga upoznao gdje je to Adam alaihi sallam je Resul Salo Selem ga posalamio i, Res i Adam alaihi sallam je potvrdio poslanicu Muhammeda sallallahu alaihi sallam i rekao mu je dobrodošao dobri sinu i dobri vjerovjesniku. Nakon toga znači da kažemo sve je isto znači ponavlja se Resul al sallallahu alaihi wa sallam se ispnije na, eh, na druga nebesa i traži se, dopusti, pita se ko je sa njim i kada mu se otvara, Resul sallallahu alaihi wa sallam nalazi tu Jahja i isto Isa alaihi wa sallam gdje je isto znači nazivan i salam i oni mu izrazuju dobrodošlicu i potvrđuju njegovu poslanicu i onda Resul sallallahu alaihi wa sallam ide na treće nebesa nalazi Jusuf alaihi wa sallam, na četvrtom nalazi Idriiza, na, na petom nalazi Haruna, na šestom nalazi Musa alaihi wa sallam, na sed Međutim, kada je Resul, sallallahu alaihi wa sallam, na šest dima nadbesima, posalamio Muso alaihi sallam, i kada je se e, od njega udalio, znači kada se rastavio sa Musom, Musa alaihi sallam je zaplakao, pa kada je bio pitan zašto pače kanžin, ovaj mladić koji je iza snan, iza mene, broj njegovog umeta u dženetu će biti veći od moga umeta. Nakon toga, dragoma braću, Resul, sallallahu alaihi wa sallam, dolazi sa dživrilom do... Sidretul Munteha. Sidra je inače da kažemo stavlo, a Munteha je da kažemo određena granica. Odnosno šta je to Sidretul Munteha? To je da kažemo određena granica gdje se vijesti, sve ono što se uzriže sa zemlje dolazi do te granice A nakon toga niko ne može, čak ni meleci koji su biske Allahu tebarak vetala, ne mogu da pređu tu granicu, i onda se to uspe Allahu tebarak vetala. A kada Allah celecela al-odre nešto, to se spusti do sidretum intaha, ga to uzmu meleci, i onda da kažemo sađu sa tom odredbom ili objavom sađu na zemlju. Znači to je granica koju niko pri Rasul sallallahu alayhi nije prešao. Rasul sallallahu alayhi nakon toga je prešao tu granicu. Jo pisao je to stavlo da su njegovi plodovi velici, veliki kao krševi mjesta koje se zove Heđer. I isto tako rekao da se njegovi listovi su veličine slono, veličine ušiju sloneva. I isto tako rekao kada obuzme Sidrentu Munteha ne može se u što pisati. I nakon toga Resul sallallahu alaihi ve sellem se približio Allahu Tebaraka ve ta'ala, kako je došlo u Sura nečem, a to je ka kabe kausejne u Edna, bio je, da kažemo, blizini dva luka, ili da kažemo čak i bliže. I kako se spominje, Resul sallallahu alaihi ve sellem je sušao glas od pera. I nakon toga je Allah tebaraka ve ta'ala objavio ono Resulu sallallahu alaihi ve sellem što je htio, I da kažemo prvenstveno mu objavljenu namaz, i to 50 rakiata, da bi Resul sallallahu sallam kada se vraćao, ne razio kao je pored Musa alaihissalam, pa ga posavjeto Musa alaihissalam na osnovu soga iskustva sa Benu Isra'il. A to je da je bio dug period između njih i rekao je da mu se neće pokoriti kao što nije Benu Isra'il, pa je Resul sallallahu sallam hodio između Musa alaihissalam, Allah tebara, ko je tada bi na kraju došao do pet dnevnih namaza koji su nami poznati i rasul sallallahu alejhi ve sellem rekao da se više stidi da traži od Allah dželle jalaluhu e, e, olakšicu da bi se nakon toga znači e, popita namaza završio na pet namaza i rečeno je da je Allah te barekavete ala e, propisao znači čuje se glasnik da je propisa namaz nakon toga Resul al sallallahu ve veselam je se vratio, znači ovo je bilo poslije jacije namaza, stigo je na sabah i se vratio u Meku, da bi znači ujutru obavijestio mošlike šta je mu se desilo, i naravno da mošnici nisu to mogli, nisu želeli da prihvati, jer kako čovjek može da odputuje u jednoj noći, skroz do Betul Makrisa kada oni putuju jedan mjesec. I kako da se vrati, oni putuju drugi mjesec. I još to on tvrdi da se Resul s.a.v. ispio na nebesa. I da kažemo, tu su našli, odnosno kako su oni mislili da to prilika da dovedu određene ljude u somlju. I da kažemo, određeni ljudi koji su imali slab iman su od, odmetili od vjere Kada su znači, čuli ono što je Resursa, Allahovi se ne prednio i odisto tako su pomislio da to moći roati s Ebu Veklom Sidikom. Međutim, kada su došli kod njega, kada su rekli da li si učuo ono što tvrdi tvoj prijatelj, a to je da je ošao u jednoj noći do Betu Makdiza, ispio se na Besa, je vratio se u Mešći Dolharam za jednu noć, mi putujemo mjesec i vraćamo se mjesec. Pa je rekao Ebu Vekl Sidik, Ukoliko je rekao, on je istinu rekao, jel ja njemu vjerujem, više od toga, a to je da mu dolazi objeva sa nebesa. To je da kažemo jedan kratki prijesek i sraven mi je rađan. Kada bi želi da spomenemo određene pouke i poruke, zaista su one mnoge. A sa druge strane, kao što se spominje, sam ovaj događaj ima toliko, ne možemo reći tajni, međutim ima toliko stvari u kojim se treba razmišljati i koje su polje da se izvađe različite povuke i poruke. Kao što smo rekli, dragom avraćom, ovaj događaj je došao nakon veliki događaja kroz koje je prošao Resurs ala Allaho ili -e vesene. A to je da su ga mušici Mekije uznemiravali i da su mu zabranili da čini da u Mekije pa Resurs ala Allaho ili -e vesene nakon toga izišao Tajf nadajući se da će naći Plodno tlo u tajfu za davu i za islam. I isto tako smo spomenuli što je desilo s Resul Salaam u tajfu. I isto tako Resul Salaam, znači preselamo je Khatidžar ranha, kojama je bila unutrašnja potpora. I isto tako umro je njegov amidža Ebu Talib, kojama je bila spoljnja podrška i zaštita. I da kažemo uzvišeni Allah te varaka ve ta'ala želio je da je Rasulat s.a.v. nakon toliko velikih događaja i da kažemo teški za Rasulat s.a.v. želio je da ga uzdigne na nebesa i da mu ukaže svoje ajete i kako je to došlo u sure u suri Isra li nur je min ajatina i da bi mi pokazali naše određene ajete i kako došlo u Sura Najm resul sallallahu alaihi wa sallam se obraća Allah tabareka wa ta'ala rekada ra'a min ajati na kubra i zaista je on vidio od naših veliki ajeta jer resul sallallahu alaihi wa sallam putovao jednoj noći bio u društvu sa Jibrilom alaihi wa sallam je jahavlicu buraka ispio se na nabesa predvodio imame predvodio uh, uh, vjerovjesnike da imbio imam video je Adema video je Jahyu Isa video je Jusufa, alih salam Haruna video je Musu, Ibrahima. Brahima alih zatim je se znači ispiño na nebesa i došlo je do sidretul Munteha. nakon toga razgovarao s Allahom tbaraka ve taala I kako ispravnije je mišljenje, Resul sallallahu alayhi wa sallam, znači da kajemo to je mišljenja sunata da je Resul sallallahu alayhi wa sallam putovao sa svojim tijelom i dušom i to ujavi. Ne kao što neko tvrdi da Resul s.a.v. putao ili u snu, ili je putovala sanja i njegova duša. Ja se tako desilo, ne bi niko opavrgavao to Resul s.a.v. Mušnici ne bi se digli proti toga. Da on rekao, ja sam sanjao, ja sam putovalo sa dušom, ne, ne bi niko se mu usporio. Znači, Resul s.a.v. putovalo sa tijelom. I isto tako, Resul s.a.v. kao što je miše ne nehli sunata ve džamaata nije vidio Allah tabarak ve ta sa svojim očima sa svojim vidom međutim znači, približio se Allahu tabarak ve ta na mjesto i na razdanje koju se nikom nije približio nakon toga Resulu sallallahu sallam je bilo predoćen džennet i bio on predoćen džehennem bilo mu je predoćeni određeni grijesi ovoga umeta a to je bludnici, e, oni koji ogovara ljude, koji jedu kametu, koji jedu i metak, jer ti i slično toga. Sve je to Resul Sadallahu aleyhi wa sallam vidio. I Allah džele dželalu posle ovih velikih događaja želi da učisti sicer, srce Resul Sadallahu aleyhi wa sallam. Ono su da bude poruka. Allah te tebareka ve ta'ala čiji su ovo određeni ajati, ne svi, On je s tobom. I možete zamisliti ka je Resul s.a. bio ispeo se na njegovom. Šta je za njega znašila e, zemlja? Ništa. Tačka u tome sve miru. Odnosno šta su ti mušici koji su zamirjavali Resul s.a. Šta su oni bili u svemu tome? Ništa. Znači da se Resul s.a. se poruči da Allah te vara, kao je sanji. I da ti mušici koji ga uzemiravaju ne mogu ništa Resul s.a. Ili je sve to Allahova djele djele Allaho vojska? I je sve tako resno, samo sam je vidio a to je kuća koja je izgrađena, a to je da kažemo nebeska keaba, u kojem, kako se spominje, u jednom danu se deset hiljada meleka uđe i više nikada ne može da uđe. Znači da kažemo koliko je to broj, Na velikom ono su sve to vojska Allah, tevara, kvetana, i da kažemo jedna od najvažnijih pouka poruke Isravel me Rađa je to da se učtivosti iz srca Resula sallallahu alejhi i da mu se poruči da Allah jelecelabu sanim Isto tako Isravel me Rađ predstavlja jednu veliku prekratnicu u islamu a to je da posje nje dolanzi Ređa sallallahu u Medinu I da kažemo, dolazi nova faza, a to je kako se zove, da je to medijski period u kojem će biti izgrađena islamska država, u kojem neće biti više stanje kao što je bilo u Mekki, neće više biti uzdemiravani muslimani. Dolazi propisivanje džihada. ve s.a.v. sada se bori proti korešija. I da vam je doproznato šta će biti na Uhudu, šta će biti na, na Hendeku. Isto tako da će nakon toga doći osvojenje medij, med, meke i osvobođenje od kufra. Znači želi da se Resul sa Osama poruči da dolazi nova etapa u kojem će Islamu, muslimanima pripadati čast i isto tako pripadati snaga. Ono što isto tako vrlo važno za znači spomenje, da je Resul ve Osama imao jednu veliku imansku snagu. Ne treba se tome čuditi, jer on lahov te barek, koji je tala poslanik, je A to je da Resurs sallallahu v.s. imao snage da izađe ispred Kurešija, čije inat znao i čio isto tako prkos prema islamu, znao je Resurs sallallahu v.s. Čak ako se penosi da su ode u Muhanima, je govola da to ne govori nima, međutim Resurs sallallahu v.s. ne zna što je rekao ime. Ja sam putovao, a lađe me, znači, e, da kažemo, putovao sam na to ahalici, došao sam do Betu Maktisa, klanjao sam, nakon toga sam uzim u nebesa i vratio sam se u Meku. Da kažemo danas, možda za nas to nije ni čudo, zašto imaju avioni, iako da kažemo, e, uspiljena same nebesa, ne može se poraditi. Međutim, danas imam rašta, sve sva, e, za da možemo reći, pa moguće to danas. Međutim, kako da kažemo da private te kurešće obavijest da neko čiji je prevozno sredstvo deba ili da kažemo magarac i slično tome da da kažem da ne može za jedan sada da par kilometara i dođe čovjek kaže vidite ja sam putovao u to vrijeme i za za taj za, za taj bio kratak period Mećutiresul sallallahu alejhi ve selleh se nije bojao jer je znao da Allah džellec džalaluh sa njim i da kao to je poruka čovjeku Da na popitanju istine mora biti čvrst. Kako će on istinu reći i gdje šta to je da kajemo druga tema. Ali nema popitanju velikih ili da kajemo temelja u islamu. Nema tu izbjegavanja. Nema da kažemo dvosmisleno govora. Ne, mora se reći istina. Mora se na njoj ostajati ko što je to bio Resul s.a.v. Jer upravo Allah Tebara Kvetana želi sa takim jednim događajem da poljulja safove muslimana, odnosno da i pročisti. Jer je određena skupina muslimana, nije mogla podnijeti to pa su odmetili samo iako su oni ne znati. Čak se da kajemo ne imena neka. Međutim, veliki broj muslimana je ostao postojan. I zašto želi Allah Tebara Kvetana tako? Želi da se zna ko može biti u društvu Rasula sallallahu alaihi wa sallam ko može učiniti Hidžu u Medinu ko će moći da ponese emanet Islama i Dave i ko će moći živjeti u Islamskoj državi to želi Allah tebara kvita'ala ne želi da svi učine Hidžu i da dođu u Medinu ne, želi da onaj ko je črst bude u društvu Rasula sallallahu alaihi wa sallam i da učini Hidžu u Medinu I vidimo tu koliko je bilo jeki inobjeđenje bubekra sidika i kako kažu zbog toga je dobio i nadimi sidik, odnosno onaj koji iskren, koji postoja. Kad smo došli, kad smo pred njegovat, on rekao uvijek kod je bubekra sidika da on vjeruje resursal sam je to da on je rekao. Jer rekao resursal sam je, nema to više priječe. To je istina, hak. Jer... Abu Bakr Siddiqa i drugim muslimanom kaj mu više vjeruju u Resursa al-Sem, neko od toga, da, znači on vjeruje Resursa al-Sem, taj je došao kaj ja sam poslanik, dolazim mi objava sa nebesa. Ja to ne mu vjerujem i sam ne mogu povjerovati da se desna Islavel Mijeraj. I isto tako kada spominju islamski učenjaci određeni, e, da kažemo, pouke i poruke od Isravel Mijeraj. Spominju islamskih i učenjaci da je to da kažemo kada se spominje jedna u islamu i da se želi da je Resul saloselem zajedno svalim muslimanima koji su iskreno da preseli se u Meku iz Mekke u Medinu i da se oformi islamska država. Isto tako znači rekli smo da je Resul saloselem je očišteno negovo srce i da je, je, je u njega stavljut iman I isto tako da je Resul sallallahu alejhi ve sellem uhzeo kada mu je, znači i pripao izvor i u tom slučaju kažu da je mu rečeno ti si uzeo to i tvoj umeće biti upućen da se uzo alkohol oni bi možda zapali oni bi zapalio u zablodu i isto tako znači Resul sallallahu alejhi ve sellem obavjestio određenim određenim e, koji će doživjeti veliki griješnici iz islamskog umeta, kao što smo to su oni koji budu jedili i metak jatima, koji budu učinili e, zinalog i isto tako gibeti, slično, tome da mo, Allah dženšanhu nas sačuva otoga. toga. Ista vera merač, spomenuli, u njemu je propisan namaz i tu se vidi velika vrijednost I isto tako opasno slaći srbjena namaza je yes, da je namaz, odnosno i svi drugi propisi su objavili Resulu sallallahu alaihi ve sellem. Međutim, vidjeli smo na koji je način namaz propisan. A to je da kažem u direktnom govoru Allah te baraka ve i Resula sallallahu alaihi ve sellem odnosno propisane na nebesima što ukazuje na vrijednost namaza. I zato mi muslimani trebamo da vodimo veliku brigu o namazu, o sunetima, o farzima, o hanjanju u mešćidu, u džematu, da se obrati pažnje koliko smo prisutili na namazu i slično tome. I su tako sa druge strane, da se ne, od, ne, se ne ponašamo nehajno penama namazu i vi dobro znate, miši nesam sučenjaka, on je koji potpuno se ostavi namazu. Čak više da je izašao iz vjeri Islama i da nema uvodija u Islamu kao što je govor o Mirimli Hatab. I to so tako znači učinaciji govore koliko je vrijednost određenog iskustva. A to je da je Musa koji je živo između Benu i Israila i koji je živeo sa njima i koji je činio Davud da je posavjetao Resula, po pitanju namaza i da je sa 50 namaza da je smaljeno na pet. Danas da kažemo čak određenim ljudima je teško, je pjetna maza. Pa šta mislite da je ostalo 50? Kako je bilo stanje? I vidimo znači da je Musa, ali Islama bio u pravu i isto tako vidimo kolika je Milo Salaha te Vara Kabeta'ala pa da smanjio sa 50 na peti, jako je vrijednostna maza ostala ista. I da kažem ono što je vrijednost spomenuti. Kod nas, sa velikim žaljenjem, kada se govori o sraver, meranž Možda u većini se sve to sve šta, a to je da kajemo na određeni vid proslave toga događaja. Zasigurano to nije bilo prisutno niti u vreme Resulasa, niti u vrijeme ispravni prethodnika, kao su drugovi Resula sallallahu alaihi wa sallam, tabeini, tabi, tabeini. A oni su, da kan žemo, najviše je voljeli Oni su najviše sredi Resula sallallahu alaihi wa sallam. I onaj koji tvrdi da je to se bilo, neka dođe sa dokazom. I žadosno je da je jedan ovako veliki događaj u Islamu, da se svede samo na to. A to je da se čovjek sjeti toga događaja u jednoj noći, da čini određene novotarije koje nemaju temelja u islamu i nakon sve to zaboraju što se desio u Rasulu sallallahu alaihi ve sallam. I zato da kažemo, i kako što mnogo puta spomenu, treba da se isčitavaju događaj koji su vezani za Rasulu sallallahu alaihi wa sallam, naročito oni koji začavaju određene prekratnice u islamu, u islamskoj davi, u islamskoj državi, I da se razmišlja o tome. I zato smo, znači, rekli, ono smo prednijeli govor određenih samslučnika kada su rekli da u Isravi mierađu ostale određene stvari koje i danas mogu poslužiti da čovjek o tome razmišlja. Zašto je to se desilo tako? Kako je možda Resursa Lalao 7 prešao? Zašto je možda bilo to? Zašto da kažemo, je samo jedan ajet u Sura Isra govori o Sravi mierađu, nakon toga Čito u vrijeme se govori o Benu Israijlu. I čak više ta se sura zove Benu Israijl. Možda kada mi je čitamo, reći pa nikakve to nema veze. Zašto u početku sura Israa govori se samo o jednom ajetu, a to je putovanje Resolasao sene po noći od Meke do jeziru Salema, a nakon toga se zgovori o Benu Israijlu. Kako kaže sam sučinac, ne, ima jaka veza. A to je da se želi reći Da je Resul al sallallahu alaihi wa sallam, zadnji Allahu tebara kvetala poslanik i orvesnik i da je najbolji i zato je on bio imam svim i virovisnima poslanicima u namazu. I želi se reći kada je Benu Israel ostavio objavu načela Allaha džele dželaluhu i kada nisu želi da sede sve poslanike, želim se reći, doće Muhammed s.a.v. i doće nego umet koji će biti iza nad vas. I vi imamet na zemlji ćete daći njima i to se desilo. I zato da kajem ima toliko stvari o kojom čovjek može da razmišlja po pitanju sravi i to bi trebalo da kažemo da bude praksa muslimana kada čita životopis Resula ve Ana je to bude Desuo se i sram vjerađa i te godine, Rasulullah sada je prešao tako, određene stvari se desaju, na tome se završava Ne. Čovjek mora da izglači pouke i poruke, i da to prakticira u svome životu, jer zasigurno da kažemo da će se dešavati određene stvari kao što se dešava Rasulullah sada Allah i možda kaj muslimani prolazi kroz ono što je Resursal, Allah se nam prolazio. I možda će se, da kažemo Allah, že je šalno određenim svojim robojima, možda će da da im na neki vid Israve, Miranž. A to je da mu se desi, da vidi Allahove ajate, kako bi mu se srce postalo postojeno, kako bi bilo črsto. Odnosno, kako bi spoznao da mu je Allah, te vara, ka ve taala, gospodar, dao njegov zaštiti i da mu ne može niko naštiti ukoliko to Allah, te vara, taala ne želi toliko da ne bih ponod užio. Molim Allah, da se okoristimo toga što smo čuli, jer to bude dokaz za nas, ane proti nas, kada sretimo naše gospodara, a kulu kao lihada, wa astakura li vela kumfa astaklinna wa gafuru rahim.